Розділ 8 Вранці Джим почав збиратися. На моє резонне питання, куди йти, він відповів, що переселяється в місію. Там він бачив багато книг, і йому необхідно дещо вивчити. Я ніяк такого не очікував від своєї долі, а тим більше від Джимі, що був готовий розплакатись, як молоденька паночка після першого шкільного балу, коли жодна скотиняка не запросила танцювати і почати гнівно тупати копицем. Але Джим швидко мене заспокоїв і сказав, що ми розлучаємося ненадовго, і як тільки повернеться Джепси, я буду вільний від свого зобов'язання, то зможу приєднатися на його радість і з моїм задоволенням в те нескромне житло. Тим більше Єлен, скоріше за все, таки і поїде, і все стане на свої місця. Мене це влаштовувало, і я витер сльози зі свого ластовиння і поправив розтріпані банди». Будь-яким, навіть дуже близьким людям необхідно періодично відпочивати одне від одного, а ми чотири останні роки провели взагалі не розлучаючись, так що чому б і не відпочити поодинці, якщо надається така можливість? Я провів Джима до краю поля, ми обнялися, наче прощаємося навік, хоча я пообіцяв прийти завтра ж провідати його, а заодно і монастирське меню. Далі я вирішив його не проводжати, чи то мені не хотілося бачити вдруге цю відгодовану пику місцевого духовного предводителя, в тому разі, якщо він вирішив усе-таки не зістрибувати з насидженого сідала, чи то не хотів бачити його курочок або кривляння єлен, чи то злегка сердився на Джима за його рішення і хотів подивитися, чи зможе він прожити хоч якийсь час без мене. Не знаю. Не проваджати Джима далі околиці села я вирішив миттєво, а тепер стояв і дивився на його тонку фігуру, що віддалялась, а сам колупався в собі в пошуках причин свого рішення. Їх виявилося досить багато, і вплинула, скоріше за все, не одна, а всі разом, утішав я себе». Людина часто думає, що вона вирішує так чи інакше, ґрунтуючись не на одній єдиній причині, а на відразу декількох. Причому ми завжди намагаємося себе виправдати, виставити в кращому світлі в своїх і чужих очах, а наші недоліки заховати в гарну тінь. Ми часто керуємося якимись явними, правильними і логічними причинами, саме ними, намагаючись пояснити собі і іншим свій вчинок або рішення. Але це все вивіска, дипломатія відносин і формальностей, навіть відносно себе самого. Справжня ж причина будь-якого вчинку та дії завжди одна і зазвичай є непривабливою, дуже простою, але сидить настільки глибоко, десь у районі кишечнику і тваринних інстинктів, але саме вона одна, а не ця гірлянда красивих відмовок, визначає, в який бік спрямувати дії людини. Відкрити, докупатися до цієї справжньої причини нелегко. Треба забути про багато речей, наприклад, про стару біблійську істину – шлях кожної людини, прямий в її очах. Потрібно не тільки відкинути суб'єктивний погляд на самого себе і перестати вважати свою особистість певним центром, навколо якої крутиться весь світ, відкинути будь-які поняття про добро і зло, прибрати весь сумбур думок і квітчасті полотна вихованості та дипломатії доведеться розгребти найстарішу купу мотлуху на горищі своїх почуттів і, можливо, там під чаром потерті промайне з противним писком «мерзенний щур». Ви не знаєте його, він туже зникне в найближчому сховищі за якою-небудь коробкою з вашими дитячими іграшками, але знайте, що це був він. Він і є справжньою причиною вашого конкретного вчинку, він завжди різний. Деяких щурів на горищі занадто багато. Як буває багато різних ситуацій і вчинків, але він завжди один, головний і єдиний, непривабливий і безсердечний. Не варто шукати його завжди, але варто завжди про нього пам'ятати і не втішати, і не прикривати свої вчинки красивими різнокольоровими покривалами з плюшовими ведмежатами, що перекидаються на травиці. Так говорив Джим. І мені зараз згадалися ці слова, поки їх автор уже був готовий сховатися за першими хатинами. Не пам'ятаю, до чого і коли видав він цю тираду. Як ви вже зрозуміли, що Джим мовчить-мовчить, а потім як дасть по мізках, що починають мовчати вже всі інші. Зараз я не хотів ганяти щурів по підвалах чи горищах моєї свідомості, намагаючись забути картину гарячої сексуальної оргії, що майнула всього на мить за участю Джима, всіх черниць, а також деякого домашнього начиння і худоби. Я повернувся назад у табір, сів у тіні вагона і, хоч як намагався не думати, не зміг себе побороти. Мозок усе-таки сильніший людської особистості та волі, і якщо йому спаде на думку думати про щось, то людина вже нічого не в силах із цим вдіяти. Не подумайте нічого поганого. Я не такий розумний, як Джим, і не можу цілими днями сидіти занурений в свої думки. Але бігати весь час із виряченими очима та червоним носом клоуна, одягненого хлопцем-друзякою, мені теж іноді набридає. Кожна людина думає Хтось більше, хтось менше, хтось у правильному напрямку, хтось у будь-якому. Ніхто не вважає себе дурним, усі скаржаться на своє становище, але ніхто на свій розум. Загалом, думають майже всі, в тому числі і я. На людях людина завжди поводиться так, як хоче, щоб про неї думали, або так, як від неї чекають, або згідно з ситуацією, або за настроєм, своїм чи людей, які оточують, а в основному, в комплексі, згідно з конвою ситуації. Але залишившись на самоті, людина стає зовсім іншою. Залишившись сама з собою, вона врешті-решт стає самою собою. Вибачте за тавтологію. Я не читав стільки розумних книжок, як Джим. Скажіть спасибі, що хоч пишу без помилок. Думати і мати думки можуть усі. Висловлювати їх у голос може більшість – але не в усіх це виходить досить грамотно і цікаво. Записувати свої думки в письмовому вигляді може ще менше число людей. Щоправда, їх було б набагато більше, якби при цьому можна було завжди прикладати картинки, як вони махають руками. Але викладати свої думки письмово і цікаво можуть лише одиниці. Не знаю, де в цих градаціях загубився я, але пишу, як умію, а як умію, ви, на жаль, уже читали. Але намагаюся робити це, принаймні, хоча б чесно. Але і наскільки правдиво пишу, теж судити мені самому дуже важко. Правда, як колись сказав Джим, дуже об'ємна і багатогранна, як кристал. І якщо прикладати її тільки однією гранню в якійсь площині, то побачиш тільки частину, не всю правду. Про будь-яку подію, навіть найпростішу, у двох її учасників буде різне враження, різні висновки і різна правда. Тому що мало того, що кожне розглядає світ через вузьке віконце своєї дзвіниці або бійниці своєї фортеці, але відбувається це ще через різні фільтри своїх емоцій і світосприймань. Якби всі дивилися на речі з однієї точки зору і з однаковим сприйманням, то конфліктів би, напевно, взагалі не існувало, воїн би не було, адвокати б усі померли з голоду, а в судах розглядали виключно апеляції до результатів футбольних матчів. Тут потік моїх сумбурних думок перервав, точніше, зупинив, а потім відмотав трохи назад до ключового слова «кристал» якийсь другорядний відділ мого мозку, відповідальний за функцію кар'єрно-фінансового благополуччя. На щастя, він займає у мене нормальний обсяг і не вимагає додаткового зберігання в портмоне або портфелях, як це роблять деякі хлопці з уолл стріт та й не тільки». До слова «кристал» почали підтягуватись інші слова, синоніми змогон небагатого лексикону, такі як «алмаз», «вагон», «з нього і так вистачить», «кілька мішків», «ніхто не дізнається» і таке інше. Потім вище названий відділ, поставивши їх у потрібному порядку, відправив прохання на розгляд у головну контору, щоб та дала розпорядження деяким кінцівкам виконати низку дій. Поки в головному офісі керівництво вагалось і вертіло олівець, приймаючи рішення, вислуховуючи при цьому нудні нотації від начальника Крихідного, але такого, що вічно лізе як грінпіс усі китові діри відділу з моралі, організм почав, керуючись порадами Незалежного комітету під назвою «Інтуїція», блукати по табору в пошуках мішкуватих вмістилищ. Відділ зовнішніх очних спостережень у робочому порядку автоматично подав рапорт на гору про фіксацію скоєння організмом позначених дій, як завжди перебуваючи на периферії внутрішньої політики та нічого не знаючи про інтригу, що закручується. Великий бос, який сидить за головним пультом, так тріснув кулаком по кнопках, якого хріна, я ще нічого не дозволяв, що по горищі контори, крім я, забігали понад я, воно і Фройд разом із якимись голими дівками у плямах. Передні кінцівки організму судорожно вчепилися в третій мішок, а решта тіла витягнулася стрункою. Та всі в нашому офісі були вже давно в курсі, що шеф у нас запальний, але відхідливий. Тому трохи згодом керівник фінансового відділу знову заглянув до головного, на цей раз уже принісши з собою проектор і різнокольорові слайдики з красивими машинами, будинками та жіночими купальниками, надягнутими на невідповідні своїм розмірам пишні тіла. Періодично, звичайно, підсовуючи чорнобілі картинки мерзенної розпусти, що коїться в цей час у хатині місії, задоволено дивлячись скоса на боса, що морщився при цьому і помітно завагався. Організму поки що дали нейтральну команду пошукати в мішках діри та повештатися трохи навколо вагона. А коли дір не було виявлено, дозволили терти собі лоба й чухати потилицю в очікуванні ухвалення остаточного рішення. Плюгавенький начальник відділу моралі нервово протирав скельця і маринувався майже всі засідання в приймальні. Стримуваний підкопленою горою шоколаду секретаркою і тільки під кінець зміг пробитися до замкнених дверей, забарабанити в них і нестямно крикнути. Джим однаково про все дізнається. Шеф... Почувши цей приречений крик, одним поглядом відпасував його начальнику фінансово-кар'єрного, на що той, не моргнувши, хоча чим там ці нейрони можуть моргати, вивелив на стіл теку під назвою «Три мішки У цьому плані було все. Від схем поховань, планів прикриттів і стратегій подвійних вивертів до переліку масок невинних і списку симптомів можливих захворювань. Шеф читав у голос і гучно. Начальник з моралі, послухавши трохи під дверима, остаточно занепав духом і поплентався до себе в кабінет поправляти, і без того ідеально розставлені чучела метелики. Великий бос врешті решт вивів. «Ну що ж?» Секретарка стукнула печаткою по столу, і машина бюрократії закрутилася. Через 9 мілісекунд організм, задерши голову догори, поповз на вагон, тримаючи в одній руці символ операції – три полотняні мішки. До заходу сонця справа було зроблено. Я не захотів обтяжувати себе складанням карти скарбів із трьома паливними хрестами та скелетом у кутку, а просто закопав мішки навмання. Нехай тепер мене ріжуть, катують і скальпують із одним запитанням «Де?». І я з цілковито чистою совістю відповім «Не знаю». До речі, якщо ви коли-небудь захочете відсипати три мішки алмазів із повного вагона, відсипайте сміливо. Абсолютно непомітно. Втомившись, як гібрид собаки з кротом, я ліг спати і відразу заснув. Як немовля. Уранці я зрозумів, що погано сплять усе-таки тільки люди з совістю, а без неї, але з трьома повними смачними мішками, спиться значно краще. Але приємні речі цього прекрасного сонячного ранку на цьому не закінчувались. У мене з'явилась ідея. Я знайшов шматок паперу, нагострив зубами олівець, надав слини яскравості своїм словам і швиденько написав листа. Тепер його треба було відправити. У мене була адреса, але не було конверта. Сподіваючись знайти його в місії і навіть не поснідавши, бо особливо нічим, я поскакав провідувати Джимі в незрівняно кращому настрої, ніж проваджав його вчора. Зміни, що відбулися за останню добу в місії, не були особливо помітні, але щось таке в повітрі витало. Чи то передчуття чогось хорошого, чи то запах смаженої свинини. Підійшовши до ганку хатини-палацу і, думаючи, чим би об що постукати, аби дати про себе знати, я побачив, як за помахом чарівної палички з глибин будинку виринула моя вчорашня знайома – прекрасна Еола. Вона впізнала мене і широко всміхнулася найчарівнішою усмішкою на світі. Я, намагаючись не відстати в ширині розтягнутих губ і щирості почуттів, які відкрилися, та зубів, зміг усе ж таки попросити в неї конверт відразу після того, як вона висмикнула у мене з лап свою руку. Дівчина кивнула, давши втямити, що розуміє мене і моє прохання, знову всміхнулася і повела мене всередину. Там, у величезній кімнаті, в центрі, в позі Будди, сидів джим. А навколо застигла сидяча групова композиція з черниць різного ступеня тверднення та захоплення. Я гляну на них лише мигцем, тому що зміг лише на секунду відірватися від обміру на око сідничних м'язів еоли, що йшла попереду. Про що втумить, говорив Джим, я також не чув, тому що у вухах в цей час у мене щось постійно стукало. Я встиг лише мимохідь махнути йому рукою, він мені не відповів, але ніщо не могло зіпсувати мені сьогоднішнього прекрасного сонячного ранку. Моя провідниця запросила мене в невелику кімнату, підвела до письмового столу і дістала конверт із шухляди. Я написав адресу, куди доставити лист, і під диктовкою Оли написав зворотну адресу місії, поклав листа у конверт і попросив її заклеїти його, поза як у мене пересохло в роті. Та й взагалі я не фахівець. Її чарівний ротик і з радістю зробив це так, що тиск у моїй кровоносній системі почав зовсім зашкалювати. Я зробив крок ближче і попросив її відправити цей лист якомога швидше з її поштою, але нехай це буде нашим маленьким, але, сподіваюся, не останнім секретом. Еола відповіла, що з радістю зробить це для мене, але от тільки машина буде лише наступного тижня на що я відповів черговим кроком до неї, попутно розшугакуючи плащ Дон Жуана, клянучись при цьому, що готовий чекати вічно, аби вона виконала свою обіцянку. Я вже весь спітнів у цьому старовинному вбранні не для цього південного клімату і, брязкаючи шпагою та буцаючись коліном об підлогу, зізнався, що Еола – це найпрекрасніше ім'я на Землі. Після цього усмішки закінчились, і мені абсолютно офіційно оголосили, що Еола сидить у залі, а Наомі ім'я набагато красивіше. Потім не найпривітніші очі, востаннє майнули сідниці та грюкнули двері. Я повернувся в загальну залу вже не в такому щасливому настрої, як виходив із неї, сів позаду всіх і спробував послухати. Серед них виявилося з десяток еол і двоє троє єлин, одна з яких намагалася вистрілити в мене блискавкою з очей, і я одразу ж визначив, яка з них справжня. Вона ж перекладала деякі слова Джима на африканс. Це малограмотна голландська мова, якою спілкувалася велика частина місцевого населення. Джим почав її вивчати півтора тижні тому під керівництвом Єлен і досяг уже певного прогресу, але до досконалості йому було ще далеко. Але я гадаю, що якби говорив Джим хоч фінською, ефект був би саме таким, якщо не більшим. Я ж був уражений не стільки що або як говорив Джим, як тим, що він узагалі говорив багато із людьми. Ви, напевно, чули про людину, яка дожила до 23-річного віку, практично не розмовляючи, а потім почала говорити так, що її було не зупинити. І як говорити? Чули, так? Вражає? А от мені довелося все це спостерігати на власні очі. Як тут було мені? Тепер розумієте, чому в мене так часто посіпується праве око. Джимова лекція незабаром скінчилася. Всі, хто не відсидів ноги, почали вставати. Я підійшов до нього, ми обнялись, і 12 пар уважних очей оглянули мене, як годиться, від верху до низу, і на третій секунді над кожною з них засвітилася зелена лампочка, яка завжди або засвічується, або ні над кожною вільною жінкою після огляду кожного нового самця на предмет відповідності його посади батька її дітей. Єдиним персонажем, над яким природно не засвітилася ніяка лампочка, була Єлен. Це трохи зіпсувало ідеалістичну картину моєї появи, але нічого. Навіть холодний блиск цих чортових зелених очей не міг зіпсувати цього прекрасного сонячного ранку. Зате в натовпі своїх шанувальниць я легко відшукав з четвертої спроби справжню Еолу, коли та сама підійшла до мене і так само, як тоді на терасі, потиснула мені руку та клацнула. Еола! Стоп! Ось, ось він день, година і мить, коли я був абсолютно щасливий. Ну ж, бо е, трохи помовчимо. Дякую, друзі. Я тим часом продовжу.